Astero bezala, kiroli askogara asko gara Ego ardion, Jose Miel Ego ardion, gaurkoan hemen bakar bakarrik nago eta, bueno, zuri utziko izut ustiaren kargo egiten Lazai, billen artiringo dugu Beti bizala, ondo, aste bukera? Bai, ongi, ongi Vale, mozorrotu hori dago, eh? Ez, ez, naiz mozorrotu Oh, zondezkazazen, hori dira, hola, gara Bueno, askiko gaur dunez? Vaya, así nadie es unean. Está así como vea, eh. Cuida, eh? uh, no te da. Vaya, vay, garaipen aquí eh. Uro la kuch, o llantzune de aquí pi. Está, está en berzela garaipen eta uche, no, está, mm -hmm. eh. Está, creo ya, bigarrensatilla ya, torrizían cola guztillak, está, gañan, gello, sartre, aukerarekine, vay, eh. Está, está en hasta lo sartre un berzela, es. Eh? Eh, Goluz, tal dea, y, eta eta eta, bueno, zakapenean goi, goiko postuetan, ez? Eta guztomaten duela egitezen, eh? Ze joko egin adien aurten, gari argoten eta mutuileak, eta, bueno, bueno e, guztendela, eh? oso zendu gostela, eta etxean irazten duten partida abruzak azten mukeran, gaila e, zu gaztua erpartida gutxi ikindabiztela, hor uh dun, -huh. orduan e, goiago jut go juteko eukerarekin, Eta, bueno, amingeko, amango ditut, Eri. Ate zain bezala, imalol valentzia, gero, jorzut xabarri, unera erbelaitz, Ena Golo Perena, Baina Tafolaza, Iban Pika Bea, Enau Fernandez, Jon Garmendia, eh, Pablo Gastelumendi, Ioritz Azpiroz eta eh, Josu Iriberren. Gero aldaketak, eh, Jon Almandoz, Baina Tesponda, Gorka Azpeitia eta Aritz eh, Oiarbide. Zamen e, juu golak eh, zartu zizustela, eh, Aritz Oiarbidek eta Ioritz Azpirozek. Zakepen hartuko dugu, eta guziko dugu lider dugu, anaitazuna e, oita, e, berorita zazpi punturekin, bigarren toloza berorita ari punturekin, irugaren berillo berorita bat, laugaren pasaia e, berorita bat, eta bozgarren ojartzu, ojartzu errak e, partida gutxiak egin. Egetxi eh? mm -hmm. da postua aurreak eme dertzi punturekin, bi eta ja soluan zarruta roteta amairu punturekin. Eta torren aste buruan partida dardakan etxean e, Mondragonen aurka. E, arratzaldeko labaketa ordenetan, karalekunan furuzela jan, ojartsun e, Mondragon. Eta, bueno, Mondragon orta goa mahoz e, postuan, azkoetan adillo txarrenak ojartsun zakoidea, ez? Mm -hmm. Etortzen direnak e, txera horre atzea aldean, eta gero izin gola zartu, Eta, bueno, bueno nire guztiun partidu iralazteko dela eta, bueno, ez egit, nundu gara on, gara meta egitzen, hauzen, eh? Oso ondo aigia eta, o, bueno, ega, aurreko... Mm -hmm. e, Gracias. Bueno, oiartzungo oneskak ere garaipena, ez? Oso, Praxiopen ere, Arrela Vitoriaak utz, oiartzunek 2. Eh, lehendiko sotian baita utzi, irabasten eta ja bigarren zatian, eh, bigarren golak sortu zuten eta berezimentu oso zere, hemen eh izan berdagor irabazi utzela, ez? Eh, men eme que dituz, eh, atesak bezala dir errero, Gio Amaya Vázquez, o Ferrer, o Las Hoyos, a las Kalbo, Chia, Tito Calvo, Maider Regia, beste, Jon Ebrillas eta Naia Mendiable. Eh, aldaketak, malemoran Moran, Ayura Labaka, eta eh, Maitane eh, Toledo Eta akapena, lehenengo postura atleti B okite mazatik punturekin, bigarren ahoyartzu nozatik punturekin, irugaren abanto horita punturekin. Emendu kate, oso lehaztua, oiartzu apantok, gaina partidua da gutxi gure dakate pillek, eta beren ahorka gaina, eh, ahokaren ahorka, eh, uh -huh. oiartzun abanto, begara jelurrak atiketzen jokatu, eta partidu izango da oso erabaki garria, eh. Eta urrengo partiduak eh, kampua izango uste berriro ere, eh, berriro txoa, oiartzu. Uh -huh. Eh, orezko, edez, e Orezko edo ez erregionaleko lehen mailakoak ere garaipena 6 taudz. Bai. Bai, bai. Eh, talako garaipena eh, 6 taudz. Paliza izan den ezela. Eh, saspigarren Orezko Jubileak atxean izango zuten, saspigarren eta goiatu futbolean azpeitiko bat ohiatzunek lau, ohiatzora lider dijo aste, Carmen Llan Power Rangers Sortez Ceramicas Nogales bat, laugarren, IUR mailan eh Baobak sartu nazio dena, sakapenean 8 garren. E, bueno, ez dakit, saskioa loira, ez, e, futbolarekin jarraituko dugu, lehen maila aipatuko dugu urtzi triste jamarri, etorriz da Granadatikan. Bueno, hartuko dugu da bizi, hartuko txikun neskak eta egon ah, neska, goberte kategori. Ah, neskak, vale. Lassai, hartzikoa e, bizka bat hemen e, lehen e, maila e, nesketan, eta hemen ezabar dugu, errakik galdi zirela espainoli, bieta bat, bieta uh -huh, bat, berdindu, e, urtxe eta guztietako madriena orka, eta lagunak ekaldu, iru eta bi. Hor dut, dugu, lehenengo Barcelona, berdita punturekin, bigarren atletik berraita mazit punturekin, zazpigarren reala horita mazit punturekin, elburua da kopako zalkatzeko, neko zari izango du, bide, bueno, oandia aukera badozten, eta gero, eh, lagunak. Bigarren bemailan, hemen euskal talde pila badaukagun, eta zan eh, miran ez jura lider, berraita mazit punturekin, bigarren ponferra dina, berraita punturekin, hirugarren eibar, berraita lau punturekin, eta laguaren amoribeta, berraita iru punturekin. Gero, eh, zi garen alabez, Oitemezatzi punturekin, e, neiko uh, urruitsa eta, berdinketik intzuna aktoreta eta kero e, atreti betxi garren, osasuna be, amargarren, e, ralurion amairu garren iazan aurten bere nazmuazen ere horcleio fajokazeko, bai an, kello mm. behitzu ja jetsiera postuan e, gora bainen, Ordu Roberto Oladek e, taldea, neiko, neiko lan eta reala be, apazazipi Oita zi punturrekin, gara epena ikargarizando zuten, zatekan, daltzen ziogazte en paz eta iru, eta azke minutoetan, eh, bueltemantzio margara mm -hmm. luein, tirase zuten lau eta iru. Eta, dixoazte, eh, amazazpigarren, eta punto balaukate, eh, bueno, beren eh, horre salvazioa, si edo, edo, edo maia mantentzeko distanzia. Diro, vigarren maia, estu beharren maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, E ikotzeko bea dukera eukera gehien, mentzat, e, berroita malapunturekin gero, e ben promoziozako luktenak e, bueno, zetare berroita ezzi punturekin eta nengo perioz fagokatu luktenak baiadoliz berroita ezzi punturekin almeria, erikasortzi, eltxe berroita iru, eta herkules berroita bi eta etxera postuan eta girona, e, girona gaizka zeizarren jartzuaren taldea niko nekozoluan gero, hueska eta kartajena berroita iru Oshondo, oiak bigarren mailakoak beraz. O, orida, bueno, vaín, vaín, vaín len mailara pasako da Miel. Bai, bai, bueno, eh izan zuzen utzi quesor eh, galdu intzela partida. Bai. Eh, taliko zegenia berezimento osos de esteira Barcelona y Real, bueno, uh -huh. es eh, que izan dut zen eh eiezan eh, granada, eta, eh, pero bueno, eh bargutzi zen ere Illarramendi bai. kalabota zuten etxako Usted, bai, juisto zen, eh, zel azetik, eh, ni izango balintzake alderantziz, zango nuke paieezko azetik, atxatu zen, bilaunen eh, gainean, eh, izabazen txurbikua, bo, bueno, bai bono, igual gorila, baina ja, anka horreza atxatu da, tatzetik an, paie egin gorila, ez nehi, pene matizetik an, jarren, estimundia da kabela eki, baina, bai, egia zen, bai, berezitako zaizan duzen. Lehenengo golan, bruntzak alabaizat da hor, martinezak eh, gian izan izker e, falta, piana. Eh, eta gero handi segidan gaina irra, kapoa gota penalti garrir bat e, zain alde, garrona alde ez ez zu, noz, arbitro, txarra, txarra mm -hmm. eh? Bai, hori aipatzen e, patzen dute ez, e da bidea gehien eguen arbitroa ez zela ondo aritu. ez baina bueno, ez da eta ez da izakila eh? ez galtzeko, zetik, besteak egin izan duzien, eta bakutxeak ide jokatu, jakin, berdo jokatu, eh? eta mm -hmm. ninguztu keo aldaketak ere berando inzitzu ustela, inzitza montan eta lengua zema alma se pardo, eh jokolari onena jo realian ikeste gizarteket zu latera, ez? Mm -hmm. Funtsionatzen duna ez da, eh, eh, buz, kenduber, eta onomalia nek ke du eta ta, iarrapeni betez semana eh, jokatu gabe bina azulako, lezioak artekan, pues, jarri bigarren zatian biskan hartzego, ez? Eta Mikel Bergara lezen okapurtian se aginatzela jakets, bueno, en fin, e, e, e, una niko, gai txarra. Pero ikuzut gaina urtzi bada kara or culpa, eh, Nico Garcia da, eh, bidari. <laughs> Ezan dibu justo ten marko si partidu clusterala campo A, galdu jetu la orrun. Ba, etxean ungeatu berkou, bai, bai. Ba, ba, zer ba, ba, batxe, horre, burgerin bato zer batxe, baina juzkutzen den baku eztian, porrota. Eta, bueno, beste Euskal Taldeak, euskaletik egitaba zigintu ziru eta huts, e, iazan garaipen oso garrantzitsua, importantea, bigaren zatean, baina lehenko zatean, Malagak, uh -huh. bueno, inkarregizko, bueno, baiua, manzik joan, eh? oa, zan duzuk aukera pila bat, ba ez sartu eta gero, bigaren zatean da, atletik eia garaipen iz, eh, bortuzun. Bueno, lau minututan zartu omentzik joan ez, z Ba ba, que atesitune Joan Tolorent, Tamorevita, ta puertoloncio marca eluari. Estaba ningos atellanaico la kit. Eta, eta, mm -hmm. eta gero osasunak, Pietahuç eh, Porrota Sevilla galtzea, bueno, samez eguno las de la red, es un oso Illuillauneman, baina bueno, eh, galtziare Sevilla nere tamadugu normala dela, es. Gio, o sea, eh la Torre ha zengukarako partida Arralak jokatuko du etxea, Mallorca aurke igandian seitan. Osasunak garra en la Orca, eta Villarreal haser ti que en Orca, eta harteko bidari. Bai. Real Madrid lider irugitabat punturekin, zazendo, Barcelona horre bigarren berraita amareika punturekin, gero irugun valentzia berraik punturekin, hori txapel duna ligako zerkatzea, zerkatzen Espanyol eta Atletik, 8 amarei punturekin, Atletiko de Madrid, 6 garrena, 8 amarei e, Uefa izango litzake, Amagran osasuna, 8 eta Amagos garren reala, 8 amarei punturekin. Eta kajentxera, puntua, Eta Europa League edo eta, e, 6 puntua eta txapelduna liga 6 puntua, ikusten da horren partidobat irabazitak utentzea e, gorut bai. Galdzen zu partidobat edo eta zolgoa, bai neko... Mm -hmm. Eta gero, jertxinan pozituan zara goza amagos punturekin esportin hogei eta razi hogeit iru Eta e, bukatzen bezan ere, au, e, azten buron, e, azten zehar e, Europako txapaketak izago diela E, dauka ostegunean Atletiko Europalik, eh UEFA e, partida dieta ba galduzunan Errusian eta ostegonan izango du eta Champions Leaguea bigarrenan berriki izango du eta gero Europalig ere bai Valenciak eta bai Atletico de Madrid. Guidata mixa futbolak, eh? Nei, vale. Bueno, ordun urrengo pausua edo urrengo kirola zein dugu? Josemiel. Jak du? Urrengo kirola. Urrengo kirola, pelotak dituko. Bueno, ba, hortan bai lagundu posibila izutela pizka, ba, ba, bai futbolak baino gehi ulertzen detelako. <gurra> Ezaba, bueno, asteburuan bai. eh bi partida jokatu dira, eh jardunaldiko bi partida, beste bilak bain Inauteritan Inauteririn barruan Otolosan jokatuko dieak gaur eta bihar. Baina bueno, Larumatiean jokatu zen Xala Lascurain Gonzalez Barriola, 22-34 irabazi zuten Xala Talaaskurainak, hiru joketun bai. jokatu, gaixorik da oida, bai, bai. Hoi da. Eta bueno, partida eh publikitze izanduzen, eh uh -huh akatsukutxi intzituzten, baina eta gogorra, oso gogorra esango nuke izan Bai, xala ondo, ez? Eh? Bai, oso, oso ondo. Sebaztian guantzare beti bezala, neko irregular, ez? Eh? parti batzu pargota batzu galdu beste batzu zantua onak, ez? Bai, eh, Sebaztianek E aukera onazun eta bueno, eh ba, kanpoa geratu zen ba, ez, erakusteko, ez? Merezi zula uh -huh. horreotia. Baina uh -huh. irregulartasun horrekin, ba bueno, pixkat Irre. kostatzen da. Eta bueno, barriolare oso ondo aritu e, kontua da. Claro, asko kontatzen dula eta Zile. Ba, Enpate asko daude hor, bost bos partidu irabaziakin eta beharrezkoa zutela amazazpi puntu hita eta hamalaguan gehat, gehatu zila, ez? Bai, bai, bai, hor, ikusten e, da batzuri luze egingo zegoela txapeketa, eh? oso partido pila badia, eta normala da, izin e, da txapeketa guztien horro onde hon, esku mm -hmm. arazoa dila edo fizikoa dela, eta detzeko luzea gila, eh? hor? Ligila. Ligila. Eta, bueno, geho, esan irujo ez dakitela recuperatuko den datorren mm -hmm. astebururako, eta segurona ba, Sebaistian Gonzalez jokatuko dula berilekuan mm -hmm. Eta atzo eibarren jokatu zen Berasaluze Albizuk Emeretzi, Bye. bengo etxea price Ogeitabik Eta Emeretzit antu itia lortu zuten, beraz right. albizuk, baina bueno, albizuk amairu pelota galduzitun, eta hola jokatu oso zaila dira baztia. Baize izan duzen, mirari ez, oso falio edo, edo akatsa asko batida. Eh? bai, eh, bai, bai, kara, ungueste, akatxa, ez da normala, ez, ungueste, zantzizia, yes. baina bueno, e, eta bueno, zakapena zantzum ez zela, ez, hor dago, laitzo labi garren, bero izan zortzigarren, zortzigarren ipen, neizta, bai. partida bihar izan odun, ez, e, betzigarrena, eta gio, pozgarren penekin, hemen, multo e, bat, ez? Bai, ba, multo bastante haundelea, guain ez titxut, Denak eskura, baina, bueno, arretxe eta begino izango ziren atzeko zean bai. aukera igabe daudenak. Bai, eta, bai. bueno, bengoetxeak eta, ez, berasaluz eta albizu uste dela, ba, azken haureko bai. posto daudenak. Oida, eta besteak irujo barriola, bai, bengoetxeak, paraiz, titi merino, kaur, dakate partida, eta da xala askurainek, ere, zea, diar, hemen, mm. e, oidenak, e, bueno, dakukate, bos garaipen, hortun, bai, ez dutu inda, eh? Bai. bai, bai, eta txapelketa luzi izateak, ba, bueno, eragin oidaka, ez, azken bai. dian, Ba, zaila dela hainbeste eh, denboran, punta-punta uh -huh. e, neotian. Aizta, hola izolata beroizek, hoi erakustxilten, bai, eh? Bai, bai, haurten ahon artebentzat ondoa idia. Zikitoi mm -hmm. torrioten ere jetsi zeha, baina egin jazan ondoa idia, bai. Da, gero, remontea ere, badeukatemen, hartunete e, mirari, jelarretanak, bai. zugarritzen zugarri zula ere, remontea, jelarretako zagardo txapeketa, eta hemen matxin bigarrenak eta jon berrogei, e, etxebarria laugarrenak eta etxebarri irugarrenak, oitea meretzi, eta, E, oite merezita, oite amagos, galtzen joan ziela gainea, eta buelte, man ziotela. Mm -hmm. Ba, kasualia ez, right. haste euron denezet, e, jarrak turremontia, right. baina bai, sagarduan right. e, zeha jokatzen nahi dia, eta mm -hmm. bono, e, datorren hastietan, ebai, kanporaketa gehi jokatuko dia, right. eta mm -hmm. okerrez banao, martxioan hogeita maikan izango dute, ba, finala. Final, e, eh. Kuriosua right. da, e, guain arte, bono, olako sariketak edo bi e, bimultotako pelotariak, ez? A-mailakoak eta B-mailakoak vanatente ustela baina bueno sí. eh xariketa hontarako ba denak nahastuta jarrituztela eta bueno partida oso politak ikustenai homendea eta bueno da bukatzeko este maitsa serioginak eta urkok 40 eh utrekak eta aizpurua bigernak eh 21 21 bueno eh Saski dugu pizka bat auber ben copa Hemen salud senderville enosti kemen ostialian el agro que ta kiuskaba segitek eta zera caja la eta bueno caja la bola Iazan, e, aurretik joan zen, lagun aro ikusi zen, mm. esperintzik gehenazen eraukanez, e, partizitzen, mm. nara ditzen da. Huitxua e, dago lagun aro, bazkonia, txapaketa horre Europa ozea dela ez, Europa mm. baian edo edo goi baian ez liga enta hor duen erabakizun azkenian bere, bere alde ez, markagailua ez. Eta gero, bueno, bazkonia berriz galdu gintzu balsan honen aurka, yeah. iruditazita berrakita mazazpi, eta atzo finala, Real Madrid que belorita Maika, eh Barcelona 34, paliza, eh, han uh -huh. Barcelona eh? Real eh, usted Real Madrid 10 urte baino gehioz hijola RG Copa ira bizi Bai, este eh, usted vede, o... pilla, pilla, bat, pilla bai. Ja. Alabe ki jo bia da ka ke gena, eh? Oi, uh -huh. oi kirugarri gerripen eta Barcelona dauka 22. Orduan hemen ere gustata lehia lehia estua da kala, es. Eh? Eta gero Rubin, eh, bai, bueno, eh Luis Onozona un poder Eta kopako finala jokatzeako, ez, mm -hmm. edotu eh, bai. dula. Bai, gainat derbia eh? izan dudaz, eh, Gernikan aurka jokatuzte. Oita, oita zei eta ama bi, zute bi tantona aldea edo bi golzea aldea zula, eh, zeak este, Gernikak, baina hemen egia zain, bueltabantzimaka galluari eta ezan bezala porizia finala jokatuko duz, tape izango dutela finala, eh. Esta hoy es una eta gero Eskubaloean hemen el bista txarra jokatu que bere partida ben final de eh Capellano Ligakoa eta galdu intzun eh tanto bategatik, es? Eh gola bategatik 23 eta 22. E, ordu un final de cercatzeko osailaduka, segitian puntoa bakarraduka, es? Eh hor mm -hmm. ligilan. Eta ordun casi casi que ya sigueskoa baina bueno, zehateko dira, eh? A ver, loste duten eh, final de ta pasatea. Eta eko txilindura itzare, martxan dago, hemen eh, algarroeko itzulia eh, jokatu zen, eta, bueno, Ritchi Porte eskeiko taldeko izan ira, irabazlea, eta omaneko itzulian berriz, irabazlea Piter Beliz, eta bigarrena Bicenten Bicente Ibali, eh, hoi uh -huh. Eta gero bukatzeko nebazu, mirari, bai? teniza, hemen er, visto bat, eh, euskaldu bat. Abai, horren berriz naganik. Lera arroa Eh, emakoia Borotako Borotako irabazi irab torneo irabazi du, Mercedesekin, bere, bueno, lenebiziko torneoa da. Eta Badillo dietzuk zure un diconeskadela, irabazizune, bueno, eh rusa bateri, Alexander Spanova, eta bueno, ez, bai, eh oke hondia itzu bat hor goiko mailan egotego, eh? Ea hala den. Mhm. Motorista ke, Scaldumator Goian Goian egotea, eh? solo sarragania. Bueno, ba honekin bukatuko dugu Jose. Rotaniko sari Abre. Ah, bai. Roy Federer, gracias señor Lázaro y del Potro, li, eh. Gracias señor, también Federer, Rochen. Bueno, ba, bukatzeko esango dugu, ba aste zein izango ditugu gurekin. Oidirari, bueno, bi emakube kirola li hamdi. Zo txiko. Ba, zer rico, eh? Itxania, maitana maitana Oida, ben, eh. Tener especial. triple salto lusapene, eh? Esta, eta Taluzapen, estaba en su la torre este Aste buru antariz burrengoan e, espainiko txapeketa, eta eztekotazen digun, eh, maizanek. Mm -hmm. Eta gero bestea judo hundi bat, hori eh, otarra. Oilean abanko. Aste buruan eztet e, jokatu dula edo txapeketan batean izan dela? Bye. Alemanian. Eta bostarren dindu, eta ja igea ja, igea ja, ja, zalkatu dago. Da mm -hmm. Eta partartzeko. Zaltatzen jo, punto gutxi gu batzuk. Baina, hoy iba dicho gaina aukera, gorronga azke aukeran beste leku bat izan da ca, ta bueno, e, bia, gizako, digu, eh, vea que saco digo, eh, ya isuiaiaia lortu dula ya horre olimpia e parte hartzeko eta Gipuzkoa mailan bea dela undietako bat, o de 3 urte emantziote gaina Gipuzko kirolari eta eskotxe Etaia eskutxu bat zen dituten, eh, datorren azkenian, esku da ordu bat datorrenetan. Oida ba, hasta azkenia arte, Josemien, luze pasaban. Bai, eta la crítica pelarco, aurre eskerkasko. Hondizan, izan? segotu Tonight I want you better, I don't want you. Tonight I want Giro la informativa Argü